«А тож, – говорив він, – піднесено, – я не з їхнього числа. Моєї душі не куплять ні хуторами, ні млинами, ні навіть гетьманською булавою. Небагато нас зосталося таких завзятців, але ми не можемо йти слідом за іншими. Душі своєї не можемо наситити хуторами, шанобою, а тому й немає нам місця на рідній землі. Що ляхи? Свої ж козаки, значній старшина, переслідують нас, як бунтарів». Даруй вельможна панна, але й батько твій до них належить. От і залишається нам або покинути світ і йти в монастир, а якщо кров і образа закипають у серці, якщо зойки кревного люду долітають до нас у келію через монастирські мури, кидати все і знову братися за шаблю. А через те, що не сила наша підняти справжню війну, то йдемо ми в гайдамацькі ватажки, кінчаємо на Шибениці або на Палі». Найда перевів дух, провів рукою по чолі і додав з уїдлою посмішкою. «От яка моя доля, вельможна панна!» «Між знедоленими і володарями щастя лежить безодня, якої не переступити. Щасливою, як бачиш, не можна моєї долі назвати. Поміркуй сама, чи хтось би згодився поділити її?» З невимовним хвилюванням слухала Дарина ці слова. Так палко, так сильно і правдиво ще не говорив з нею ніхто. При останніх же словах Найде, хвилювання її досягло найвищої міри. І сором за батька, і надзвичайний жаль до цього лицаря-чинця охопили її серце. Гаряча хвиля кинулася їй до лиця, кутики рота затремтіли, на очах виступили сльози. Щоб приховати своє збентеження, вона потупила очі, схилила голову на руку. У кімнаті запала мовчанка. Кілька хвилин Найда пильно дивився на Дарину. Вона мовчала, не підводячи голови. Здалеку від монастиря долинуло глухе калатання церковного сторожа. «Що ж звелиш, ясновельможна панна, переказати від тебе його милості, отцеві гуменові і наставникові нашому?» – холодно спитав нарешті Найда. Дарина здригнулась від цього холодного тону, швидко підвела голову. Перед нею вже сидів негордий, непохитний лицар з залізною волою і непідкупним серцем, а замкнутий у собі чернець з холодним, незворушним обличчям. «Скажи йому, що батька немає дома, і не відаю, коли повернеться», – відповіла вона. «Моє слово нічого не важить для ляхів, а тому я краще поїду сама в монастир». «Ти думаєш туди їхати?» – Поквапно перебив Єнайда. «Так, поїду. Може, мені пощастить збудити відвагу в сестер». «Ні, ти цього не зробиш», – заговорив Чернець з невластивим для нього пожвавленням. «Тепер небезпечно в Ляцькому краї. Ляхи гайдамачать по лісах, по дорогах. Самі стіни монастиря не можуть бути захистком. Воронь Божий тобі туди їхати». «Ні, пане», – стримана, але твердо промовила Дарина. «Я поїду, і ніякі небезпеки не стримають мене. Та й чи можу я про них думати?» «Коли таке горе охопило весь мій край?» ні. «Ні, ще раз прошу тебе, оближ цю думку. Батько твій, в такому ділі я не зважатиму на батька. Христос ближче і за батька, і за матір, і за дітей. І якщо я цей час скрипнула двері», – Дарина урвала мову. До світлиці війшла пані-господиня. «Даруй, отче», – загорила вона, звертаючись до Найди, не помічаючи сфильованості на обличчях обох співрозмовників. «Ти, мабуть, утомився, спочити хочеш, а я забарилася». «Атцеві і гуменові карасиків сухих зібрала», – усміхнулася вона вельми задоволена. «Він любить наші озерні. Ну, а тепер прошу, будь ласка, йти за мною. Час пізній». Найда підвівся, мовчки вклонився Дарині і пішов слідом за господиною. Чути було, як вони пройшли через сіни і ступили з Ганку в двір. Кілька хвилин Дарина сиділа за столом, схиливши голову на руки, потім поволі встала і пішла в свою світлицю». У невеликій її кімнаті було темно, але відблиск ясної місячної ночі давав можливість бачити навколишні речі. Дарина не засвітила свічки, причинивши за собою двері, просто підійшла до очиненого вікна і сіла на слін, що стояв коло нього. Над землею пливла вже повна ніч. Тепла душна, вона далеко відганяла сон, кругом було тихо. Над темними вершинами нерухомо застиглого лісу розкинулось прозоре, кришталеве небо з розсипаним по ньому великими іскристими зорями».